الذي فاعل الفعل ما هو اغه یو چې فعل واقع کړه شو دی سره په ملګرتیا ده کی فعل واقع کړه شو دی ما هو او په ملګرتیا ده کی واقع یا یت مطلب چې د مصاحب دے او مشارک دی د معمول دلی متقدم سره په صودور او پووقو کې سره د مشارکتې زمان نه پو نه چې دی دی مشارق دی او مصاح حف دی د معمول د فعللی متقدم سره معمول د فعللی متقدم سره فسه کې په صدوررو په اووقو کې یعني که غ معمول د فعللی متقدم نه صادري مزد نه به هم شوي صاد کپغ شويقییا وي پهده به هم فقییا سره د مشارکتې زمان نه یعني زمانه د سودورو وقو به سوی یاوی ووي لګج تو و ایدن چېته انا وزی دن زرال ما سرد چانه زرزید نا تو آنا وزی دن او دن سیده مطلب اغن مجیعت زمان سو سادر زرزید نمس شو سادر او سرد چه کم ننم اختران زمانی نا زمان دوار دو مجیعت زمان هم سوا یا ووا استوالما اوالخشبتا او سهی شو کنه ستازو بیسال لفت همو ش ول ما اول خشبتا برابر شو اوعب سره د لرګي نه شو که نه استیواده اوعبو سر هم راله او د لرګي سره مر راله دا معیت شو که نه نو تر ته چې کمدن و ترقته نقطته و فسیله ته شو که نهطرته نقطته مع فسیلهتي خبره رو باندې پوه شو اوخ او جونګې یو ځای سو پری حاضر ستا وې مافولي ما هو خپل څه ډول بس لن تاریخ کې چې مذکور وادل واه اغه وو چې ووب معنی د دې عامل سده ایا دا ووب کې عامل نه او کنه عامل د معمول متقدم پکې عامل له ټکي زمونږه سروانی دی روانه کې تاسو وګورئ مانه کوون لایګه لاو په کیسه ده عامل او کنه عامل د معمول متقدم پکې عامل له د ترجیح ورګې دي لره چې دا عامل د معمول متقدم پکې سره عامل له چې هغه په کم یوسز باندې څه شویو په دې پاغي باندې منسوب دي هغه کار سول بازار لګنه کوم مرفوي کار سي خودته بيسته دي منسوب دي پچا باندې ټیک شجي ټیک شجي یون س تال یلواويوه مفوله ماه منصوب ګي چې کم نهنو مته سوي لا په س روست چاانه اوونه مفولاً په داسې حال کې <سؤال> چې شووي مفولوي خو معهوي د د سره معیت کې مفولوي سکې لکهدېر ترکیب کې شوسیری و طرقة مصر سرییا مردي که نهسیری و طرقه مصریا و معد خاوز و سبق ال دا چې کممرو ته روانشه او طرخه ب مع طرق صحیح شو که نه موصر یا په حال کوونستاې تډیره تې ز روانه خاوسمامي ن لي سبق زن ننس لا ویل باوي قوولین دا خبره مکړي ده صحیح شو که دونه مخکې فعللياشبي فعللي د په عقي باې بې شي منصوبی نکی پو واو سرا واو با کی عمل نیچی کولی نه عمل بلکې بلکه دا مخی واو با صرف معنی دا معید سکی ورکی صرف پا کارا شي شی لارا معنی دا معید وی بیمامین الفیلی وشبهی حی سبق زن نسبو لابی لواوی فیل قول الاحاق پا آغا بانی چی دا فیل ندی یا دا شبه فیل نا چی مخی تیر شبی دی چا دا واو نسی مخی دي نصب بده تسدي نصب بده لا بالواو نجي بتاه وا صرف القول الاهات فقول سكي ذا يو شو بل دي كلا عامل ددي فعل وي كلا شوي فعل او كلا فعل معنوي كلا فعل سي فعل كلا سيوي او فعل سيوي معنوي فعل لزي سوي ليكي بس يو تعريف فوق الاختلاف او بل زيشي فعل لزي ده شو مسرح وی په نظم د کلام کې او یا مقدری په نظم ده کلام او په لویه باندې ته وی چې نه مسرحی په نظم د کلام کې او نه مقدری په نظم د کلام کې بلکې معلومی د فحو د کلامه په لویه کې د فحو د کلام کلامه په بخور اوهاتي ماشالله ماشالله په کې قارس بيو ببوك نشته ببوكيكي بادي دي بيوكيكي داما صنغ ويارا فیل لبزي ستوهي جا صرح ستوهي يا مقداري مصرحي يا مقداري او معنوی دي توهي نمو صرحي نمو قداري ومعلومي ده فحوا و ده چلنه لنکه ده کافي تشبهي نسه معلومي شبهتو نمعلومي كي. خبر روانې پوه شي که او ماذا بل قلیبي بدر من می نه شيزا ته ت ض نو ب سنامي نو ماذا بل قلیب قلی پ نوماذا نهماذا نهماتهناونه معلومږي هذا دانه او نهبيونه معلومیږي د ځانانه وشروچ کې معلومیږي د لاله نه معلومیږي تهجته او دلییتانه تمن له سو ذا ټول فېلې سي دي یا يالله زماري په توبو توبې خان و ابادم استفهامي او كيفان سب بي فېل كونيم مصبرين باز العرب دا چې کم نه نوې چې زونو عربیانو دې په فېلې مانوي باندې کوم منسوب ګرځول دي څ سره فېلې باندې سره صحیح شو کنه او دا فېلې مانوي سي و با د م استفهامي او كيفه نسبب پر د م استفهامي نه او د كيفه نسبب نه او د كيفه ن سبب فعل سي منشوب ګرځیدل په داسيو فعل سره چې کونې مزمرل تاسو فعل چې آكونې څه دي مزمار دي په فعل لکونې مزمره لکونې څه شي بازو العرب لا سبب بازو العرب به فعل په ولادت په شروعو صبح دی کې چې کومونو دا ذکر کړي چې صرف پای صرف په مقبول ماهو کې په مقبول ماهو کې صرف دغه وجو د اعراب د قبل وجو د اعراب شته صرف منسوب وي قبل وجو د اعراب کوي شته د د اعراب کوي شته ور نو دا ذکر کړي چې دی کې دا او دیر ډیر مختصر کار کړی دی په تر لږې په دیده دي دې سر کاله کتاب غوړ ډیر پاتره وړه ډیر مختصر مختصر روان دی کار او خواست کی یا به نزل موږي نه څه څلو وینو خو ځکه فیا کې دا څه دي شامل به خالی وي یا به عمل لسی وی یا به عمله مانوي عامل چې دا به یا لسی وی یا به مانوي شامل لسی وی یا به خالی نه وي یا به چې کم درو دا اعتراض جایز یا وا لږه چې توه انو زیدان کنه نو تاسو څه دی چایز دې په تاسو ځکه ان سره تا کې څه دی کنه یا وا اعتراض جایز یا نو کا تاسو وی جایز کا تاسو وی چایز نو اعتراض کوم جایز دی څه شي صحیح ده کنه او نه سبم سره چایز او لا به کې کم نه نو هغه نه صفته او لا دی او اللہ چکم دنو آغانا سب دے او کچھر تاکی چکم دنو سی آتب جائز ہو نئی آتب سے نوی جائز نوی نبیانا سب واجب دے نو بیانا سب سرے واجب دے لا چکل عامل سے بھی لکسی بھی او کامل سو ما نبی ایب آتب جائز ہی آمان نو کع آتب جائز نو آتب متعین لے سو متعین لے آتب صحیح با آتب بسورت کے با عامل لکسی شیگ او دو نصب بصورت که باعمل سشی شي نوی شی نو عامل لفظی اولار دا عاملی ما نوی نا نو کهات اب جایزو نو آت اب شو او کهات اب جایزو نو نو نصب متعین شو خبر اپوئی گی نا سلور تریخی غزی کر کردی دی ده اللہ گویزا خیر دا دبو منو والعاد فقیم کم بلا زوف احاق والنصب مختار لدا زوف نساق آت اب شی ممکنی بغیر دو زوف نک پغیر دانا زو فنانو هغه پغیر مناسب دی بیا اطب فرډر څه دی مناسب سید نه؟ اطب دیر څه دی مناسب مطلب چې اطب کلا جایزو اطب سو جایز لګیټو انا و زید النماوی نسب مختارګه خو مختار څه دی اطب دې دغه کی ز غلط شو مختار څه دی اطب جایز نسبوم دې خو مختار څه دی انا و دا مختار دی او چې تو انا و دا څه ونصب مخطار لدا ظوف النسق او چکه لاتب جائز دی لکه چتو زیدن چتو وزیدن دقه دای کدا سمختار نسبه اوس بهوشي ونصب ونصب الا يجوز لات فوي يج او يت قست زمارا ميلت سي نصب الا يجوز لات نه جائز دی نو نسب واجب دی کنه دا دیکی او سمتلا نشتی بیا بیا نصف سده واجب او ای اتقید ازمار آمیل انتو سیب یا اقیدو لرا ل آمیل مزمارا چیز اگر زیوت آمیل سکا مقدر کا مناسب داغی او چی آمیل مقدر کی نتبم حق تا سشی ورسی کی او ای اتقید ازمار آمیل انتو سیب الستثنان